Hallo, hier ist Ryder. Ryder, es gab einen Felsrutsch auf der alten Eisenbahnbrücke. Eine Sekunde, ich sehe mal eben durchs Fernrohr. Das Fernrohr stand ganz oben in der Zentrale. Und Ryder hatte damit einen guten Blick über die ganze Stadt. Natürlich auch auf die Eisenbahnbrücke, die über einen Fluss führte. Ach herrje. Keine Sorge, Kati, die Paw Patrol ist unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ich hab ihn. Ich hab ihn! Marshall, Sky, Rocky und Zuma spielten gerade Fußball, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Paw Patrol zur Zentrale! uns! Vor lauter Aufregung passte Marshall nicht auf, wo er hinlief und flog zusammen mit dem Ball und seinen Freunden ins Netz. Das zählt aber nicht als Tor. Ich bin der Erste! Ich bin der Erste! Die Fellfreunde flitzten zur Zentrale hinüber, in der sich vor einem Einsatz immer alle trafen. Und dieses Mal hatte der kleine Dalmatiner tatsächlich die Nase vorn. Obwohl er sonst eigentlich immer der Letzte war. Ich bin der Erste! Stolz stand Marshall genau in der Mitte des Fahrstuhls und machte sich dort so breit, dass für die anderen kein Platz mehr war. Und sie sich gegenseitig über den Haufen rannten. Der gläserne Fahrstuhl brachte die vier hinauf in die Zentrale. Und auf dem Weg nach oben schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Chase, Rubble und Ryder erwarteten sie bereits ungeduldig. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr da seid, Feldfreunde. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Es hat einen Felsrutsch auf der alten Eisenbahnbrücke gegeben. Überall liegen Felsen auf den Schienen. Der Zug kann nicht weiterfahren. Ryder, es gab einen Felsrutsch auf der alten Eisenbahnbrücke. In dem Zug. Keine Sorge, Sky, wir werden sie sicher nach Hause bringen. Rubble, kannst du mit deinem Schaufelbagger die Felsen von den Schienen räumen? Schaufel los! Rocky, du räumst bitte mit deinem Fahrzeug die Felsbrocken weg. Rocky rockt! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! <lacht> Während Marshall, Chase, Zuma und Sky in der Zentrale die Stellung hielten, rutschten die anderen auf der großen Rutsche ins untere Stockwerk. <lacht> Rubble sauste zuerst hinunter und sprang in seinen gelben Schaufelbagger. Dort überprüfte er die große Schaufel, denn die würde er heute brauchen. Der nächste war Rocky, der kleine Mischling. Auch er rutschte hinunter und hopste in seinen Recycling-Lkw. Mit dem würde er die Felsbrocken abtransportieren und so die Strecke wieder freimachen. Ryder stieg auf sein rotes Quad. Es war schnell und wendig und konnte an Land und auf dem Wasser fahren. Er setzte sich an die Spitze und wenig später rasten die drei quer durch die Stadt zur alten Eisenbahnbrücke. Dort wurden sie bereits sehnsüchtig erwartet. Ryder und die Paw Patrol sind hier! Kathi lehnte sich aus dem geöffneten Fenster des Waggons und winkte ihren Freunden zu. Katzi allerdings hatte nur Augen für die Möwe, die gerade auf dem Dach des Zuges landete und eine Kekstüte im Schnabel hielt. Da musste sie doch sofort hinterher. Katzi, wo willst du denn hin? Na, aufs Dach, zu den Keksen.